Йому приємна була така реакція. Ми з вами телефоном спілкувалися, пам'ятаєте? Я вас запитувала про полотна італійського маляра Альтомонте. Ви в журналі давали ваш коментар, пам'ятаєте? «Пам'ятаю», – поважно мовив професор. «Я вас із голосу пізнав. Невже це правда, що в битві під Віднем... Ви особисто нарахували дві тисячі дірок. Продемонстрував він дива пам'яті і неабиякі акторські здібності. Бож, точно передав навіть інтонації галиненого голосу. Правда? Правда. У жовкві це дорогоцінне полотно висіло у закинутому костелі. Собаки бігали в храмі, наче по вулиці. І хлопці стріляли в полотно з рогаток. Було? Професор мав поважний вік, проте виявляв молодечу експресивність і впевнено почувався в центрі уваги. «А ви, перепрошую, хто?» – звернувся він раптом до Яна. Ян розгубився. Просте запитання заскочило його, вихопало звідкись із якихось думок. «Я підприємець», – видушив він. – Ви бачили, що робиться з фресками? – запитав його пан професор. – Бачили, що там усередині робиться? Ян Кумпа кивнув, але професор не вимагав від нього відповіді. Питання було риторичне. А тим часом, – вів далі оповідач, – Лувр готується до показу мистецьких творів із вівтаря Годовницького храму. Ось із цього майже мертвого костелу можна буде побачити композицію з семи відреставрованих скульптур із головного вівтаря і Амвону костелу усіх святих. Усі скульптури от-от вирушать до Лувру. Розп'яття, Богоматір, Святий Йоанн, Самсон роздирає пащу Лева, жертвопринесення Авраама. Одна композиція з одного боку вівтаря – Престолу друга з другого. Ангел один, ангел другий. Обидва злітають з консолей поблизу Христа. Чоловік перевів дух, який я щасливий, сказав він. Який щасливий, що ми тоді забрали їх звідси, фактично врятувавши. Від піонерських вогнищ врятувавши, від плавання в ставку, від гниття в болоті. Хоч після того ними мало хто цікавився. У музеї на Митній черг я там ніколи не помічав. Тепер ті скульптури побачить Париж. Це буде для Європи культурний шок. «Сім скульптур?» – перепитала Ірина. «Сім із годовиці», – миттю озвався професор. «Загалом до Франції повезуть 27 робіт. Цей вівтар – Борис Григорович Возницький уважав за найкраще творіння Пінзеля. Тут майстер досягнув досконалості з цим важко не погодитися. Галя відійшла вбік, до входу, де табличка на стіні праворуч нагадувала пам'ятник архітектури охороняється державою. Їй зробилося зле. У вухах гуло. Мережевні прорізи вас на верхівках пілястрів, щойно блакитні від небесного сяйва, тепер затяглися темними хмарами. А внизу, у шпарці між стулками дверей, палахкотів вогонь. Полум'я? Яке? Звідки? Запульсувало, застогоніло всередині. Червоне марево билося у горішних вікнинах. Відсвічувало над бездащем будівлі. Авраам заносив меча над невинним сином. Вітер роздмухував його одіж і волосся. Руде листя летіло в пожовклу траву. Все голошніше стогнав наляканий птах. Раптом гігантський смерч закрутило поруч, Підняло в повітря все листя і пісок. Кілька секунд це тривало, чи кілька хвилин, а коли забрала долоні від обличчя і розплющила очі, на узбіччі стояв лише опель Яна Кумпи. Маршрутка з табличкою на замовлення зникла разом з професором та його студентами. Дивне місце. Яке ж це дивне місце. Вже в машині Галя пошукала... Візитку. Вона була десь у кишені, але знайти її не вдалося Знову задощило, спочатку слабенько, а тоді линуло як з відра За вікном опеля розгорнулася завіса дрібної сталевої сіянки Ян мовчав усю дорогу Коли запитували щось, відбувався лаконічним так чи ні Наче й не він сьогодні за кавою розводився про іронію Пінзеля. Вдома Галя зняла з балкона білизну, заходилася прасувати. Руки в роботі, а думки довкола годовиці. Коли Меретин будував костел у годовиці? Коли ж Пінзель різьбив скульптури для нього? Що в їхньому житті тоді відбувалося? Відставила праску, знайшла довідник, занурилася в нього. Костел почали споруджувати того року, коли Пінзель одружився, а закінчили за рік до смерті Меретина. Будували майже вісім років. Водночас у Львові зводили Собор Святого Юра за проектом Меретина. Пінзель – Оздоблював собор своїми роботами, цього разу з каменю. Скульптура Юрія Змієборця на атику храму, скульптури святого Лева і святого Атанасія Великого коло входу. Їх теж створив він. – Що там смердить? У тебе щось горить? – гукнув з кухні Віктор. – Праска! Висмикнула шнур із розетки, сіла на килим, обклалася альбомами і довідниками,